Basme în limba română Orașul Ivory Odată ca niciodată, în marele regat Palasia, trăia un prinț pe nume Marco. Acesta era un bărbat foarte arătos, însă era foarte emoțional, nu gânda rațional și logic. Când prințul a împlinit 21 de ani, regele l-a chemat la el. Viule, ai 21 de ani acum, deci e timpul să afli despre vecinii noștri. Vecinii noștri? Da, un regat la fel de pașnic ca celălalt din vecinătate. Prin urmare, am hotărât să merg în regatul orașului Ivory și să afli tot ce se petrece acolo. Da, asta este. O vacanță? Fantastic! Asta nu-i vacanță. Trebuie să te duci acolo ca un om din popor. Și nimeni nu trebuie să știe cine ești. Vei fi însoțit de fiul ministrului Dan, Sam. Oh, minunat! Eu și cel mai bun prieten al meu, pe să mergem într-o misiune super secretă! Piu -piu! Zicând acest lucru, prințul Marco a plecat. Regele a oftat. Oh! Mă întreb care e destinul fiului meu A doua zi, prințul Marco și fiul ministrului Sam au plecat spre regatul orașului Ivory Au călătorit zile întregi prin jungle, peste râu și prin orașe Într-un final, au ajuns la o junglă deasă, semn că începea regatul orașului Ivory Sunt foarte obosit! Vreau să mă odihnesc puțin! Sigur, prietene! Oricum suntem deja în orașul Ivory. O pauză pentru o odihnă și pentru ceva de băut nu ne va încurca. De ce ai zice să te duci, Junie, să ne aduci apă de la râu? Eu mă voi ocupa de mâncare." Prințul Marco a dat din cap și a plecat. Când Marco a ajuns la pârâu, a lăsat plosca jos și s-a plecat ca să bea el niște apă. Însă când era pe cale să facă asta, a văzut în reflexie apei o față atât de frumoasă încât a rămas vrăjit Cine? Cine ești? Între timp Sam, care pregătise pâncarea, începea să se întrebe unde-i prietenul său De ce durează atât de mult? Aaaa! Marco? Marco? Repede, Sam a fugit spre râu, unde l-a găsit pe prietenul său pe jos, inconștient. Marco! Tresărind, Marco a deschis ochii și s-a ridicat imediat. Ce? Ce s-a întâmplat? Unde a dispărut domnița frumoasă? Cine? Marco i-a explicat lui Sam ce s-a întâmplat. I-am văzut reflexia în apă și imediat ce am vrut să o ating... Am auzit un țipăt puternic! Era de... de parcă... de parcă era verjitoare! Sam a înțeles dintr-o dată ce s-a întâmplat. Deci, chiar e adevărat? Ce? Despre ce vorbești? Prietene! Prințule, cred că tu ești alesul! Ce sunt? Vezi tu, legenda zice că prințesa orașului Ivory... Prințesa Gulizer a fost răpită de o vrăjitoare care i-a luat locul în regat. Însă, să știi că nimeni nu știa sigur căci prințesa vorbea, arăta și se comporta exact la fel. Nici cei mai buni pus, nici nici zânele nu și puteau da mine seama. Po -a poate a fost doar un zvon! Ei bine, se pare că asta au crezut și regele și regina... Și n-au făcut nimic Iar în câțiva ani Nimeni nu mai vorbea despre asta Până când au uitat cu toții Până când... Până când ce? Până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat azi Sam i-a explicat prințului Marco Despre cum legenda spune Că într-o zi Un prinț îmbrăcat ca un om din popor Va veni în regatul orașului Ivory și doar ochii lui vor putea vedea prințesa Și doar urechile lui vor putea auzi țipătul vrăjitoarei Dacă ăsta e adevărul, atunci, atunci trebuie să mergem repede la regele din orașul Ivory și să-i zicem adevărul o, o, o, Nu, nu nu așa repede, prințul meu Trebuie să gândim logic Am un plan Și conform planului, Sam și prințul Mila S-au dus la o casă din orașul Ivory, unde locuia o doamnă pe nume Bătrâna Racet. Bătrâna Racet era o femeie foarte lacomă, iar Sam auzise despre ea de la un prieten de-ai săi care vizitase orașul Ivory cu câțiva ani în urmă. S-a bătut la ușă și bătrâna Racet a ieșit. Da! Eu și prietenul meu venim dintr-un regat îndepărtat și vom sta aici, în orașul Ivory, timp de două zile. Ne puteți adăposti aici? Vă vom plăti bine! Vai! De mult n-am mai văzut atâtea bagnote adunate la un loc! Intrați! Simțiți-vă ca acasă! Mai târziu, când le dădea mâncare ai prințului Marco și lui Sam, bătrâna Racet a zis a, asta e tot ce am acum! Mâncați! Și apoi la cine vă voi aduce ceva delicios de la palat? De la palat? Da, de la palat! Oh, nu știți? Sam și prințul Marco s-au făcut că nu știu! Hmm, ce să știu? Ei bine, eu lucrez la palat! Sunt servitoarea personală a prințesei Gulize! Eu îi fac părul silnic! Și sunt o persoană foarte importantă Eu am auzit că e cea mai frumoasă femeie din întreaga lume <coughs> Ei bine, ce noroc pe dumneavoastră să fiți cu cineva atât de importantă Ascultați, doamnă Racet. poate ne spuneți și dumneavoastră o favoare? Desigur, spune-mi! Am a scos din buzunar un pandativ din diamant și i-l-a dat. Poftim! Dă-i prințesei Gullizer pandativul acesta și spune-i că eu, prințul din Palasia, prințul Marco, îi cer mâna. Atunci, prințul Marco a rămas fără cuvinte, iar bătrâna Racet a râs. <gântu -i> tu, prinț! Sam a ridicat din sprâncene și a scos din desaga prințului Marco coroana acestuia. Văzând coroana, lui racet i-a căzut fața. Dintr-o dată s-a plecat și a luat-o la fugă. Ce pui la cale? O să vezi și unde pleci. Să cumpăr un cadou pentru prințesă. Nu mă aștepta a voi veni târziu. Când bătrâna racet s-a dus la palat, I-a arătat prințesei pandativul de diamant și i-a povestit tot Aceasta a zâmbit viclenește Du-te repede și spune-i că-l invit eu mâine seară la cină Bătrâna Racet a dat din cap și a plecat A doua zi, la invitația prințesei, Sam și prințul Marco s-au dus la palat Sam era îmbrăcat ca un prinț, iar prințul Marco era îmbrăcat ca un om din popor, cărând o cutie Prințesa Gulize s-a făcut încântată să-l cunoască pe Sam. S-au salutat, iar prințesa l-a prezentat părinților săi, care s-au bucurat să-l cunoască. În timpul cinei, Sam a întrebat: Hei, mă scuzați că întreb, dar nu e ciudat că nu sunt animale în regat, altele în afară de cai? <laughs> Ei bine, G Gulizer crede că locul animalelor e în junglă, așa că a trebuit să le dăm afară pe toate din regat. Din fericire, ne-a lăsat să păstrăm cai. Ce păcat că eu i-am luat asta a prințesei. Sam a bătut din palme, iar prințul Marco a venit cu cutia. A deschis-o și din ea a sărit o pisicuță drăguță Prințesa Gulize a sărit țipând A început să dea înapoi, dar pisica mergea spre ea și dintr-o dată i-a atins piciorul Dintr-o dată, vrăjitoarea a luat forma ei inițială Iar rochea prințesei Gulize a căzut pe jos, toți erau șocați Ha! Wuh? Wuh? Soldați, prindeți o imediat! Nu poate face nimic în prezența pisicilor! Soldații au prins imediat vrăjitoarea și au dus-o de acolo În toți anii ăștia am crescut o vrăjitoare! Ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh, oh, ce nesăbuiți am fost! Ei bine, nu fiți dezamăgiți! Căci îl avem aici pe adevăratul prinț din palasia, prințul Marco, care e alesul Sam le-a explicat totul regelui și reginei Aceștia au rămas șocați de ce au auzit Bă, Deci zici că există speranță? Prințul Marco și Sam au dat din cap și imediat li s-a adus un vas mare plin cu apă Ține minte! Doar tu ești acela care o poți vedea în apă. Când atingi reflexia, vei auzi țipătul puternic al vrăjitoarei. Dacă poți rezista, atunci prințesa va putea rupe blestemul și va putea intra în lumea noastră. Dar nu puteam să facă asta și la râu? Ba, da, dar vrăjitoare ar fi înțeles și ar fi pus la cale un plan înainte să ajungem noi la regin și la regină. Să știi... Că ești cea mai deșteaptă persoană Pe care o cunosc Sam a zâmbit Acum salvează-ți prințesa Imediat ce prințul Marco S-a plecat peste vasul cu apă A văzut reflexia prințesei Gulize Și-a pus palma pe suprafața apei Și a început să audă Un țipăt puternic Prințul Marco și-a închis ochii strâns și a rezistat. După ceva timp, țipătul puternic s-a oprit și, cu steluțe strălucitoare, prințesa Gulize a ieșit din apă. Văzându-o, regele și regina s-au dus repede și au îmbrățișat-o. Mama, tată! Oh, copila mea! Oh, slavă Domnului că ești bine! Mm -hmm. Păi. Din fericire, bine că ați fost voi! Regele și regina i-au explicat totul lui Gulize. Aceasta s-a uitat la prințul Marco și a zâmbit. Tu m-ai salvat! Îți mulțumesc mult! Ne, Nu-i nevoie! Te rog! Da! Și prin urmare, prințesa Gulize și prințul Marco au devenit foarte buni prieteni. Sub conducerea lor, cele două regate au început să facă mai mult comerț și au devenit vecini buni. Însă s-au căsătorit. Ei bine, nu știm. Dar știm că Sam a fost numit sfătuitorul regal al regelui Marco și, sub conducerea lor, Palasia a devenit cel mai prosper regat de pe continent.